Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Stare visste verkligen vad han snackade om när han pratade om den känslomässiga hissen. Nuvarande läge för de flesta blåvita efter AIK-matchen är väl någonstans i höjd med källarplanet. Vi får hoppas att kåken är utrustad med både vinkällare och spaavdelning där. Välkomna till Bebibod på gt.se avsnitt 138. Vilken våning befinner du dig på Patrik Lindberg? Jag är fortfarande på bottenplan tror jag Jag, jag vill ändå skicka en hälsning till alla nu som är så jävla ledsna då att, vad, vad förväntar ni er i år? Jag tycker ändå att ni ska sansa er lite Vi har ju sagt att vi ska komma sjua här nu Då måste vi förlora två matcher Och då är det ju enklast att förlora mot de lagen som är bra, eller hur? Ja, vi ska väl komma in på det lite senare eh, Just som du säger att, att, att man förlorar mot AIK i det här läget Kanske inte så farligt Det är väl alltid farligt men det kanske snarare är sättet man förlorar på som inte är så jävla tillfredsställande. Ja, kanske. Men om de hade sagt till mig innan så här, du kommer förlora mot AIK på Frens Arena i år så hade inte jag gått i taket över det innan säsongen så att säga. Innan vi går in på matcher och fotboll och den misären så vill vi hälsa en ny sponsor. Välkommen till bb -podd. och det är Crucell som gör riktigt snygga premiumskal, caser och tillbehör till mobiler och surfplattor. Även lite grejer till laptops. Så jävla gott är det. <laughs> Att jag äntligen då slipper betala för det här skalet så jag måste införskaffa mig här nu. Ja, ah, du har ju skaffat iPhone framförallt ja. efter mycket om och men. Jag är riktigt hip nu. Jag är med er är nu. Down on the earth with the earth. Down with the kids är jag, oavsett i alla fall. Skaffa mig en riktigt så här, schysst iPhone med någon hög siffra. Jag är inte riktigt säker på vilken det är som jag har. Så fick jag den liksom och åkte till Thailand. Tog fyra timmar innan jag hade spräckt skärmen på min nya lur. Du har fått inse då att många av de telefonerna som det idag, de handlar oss idag Det är lite som att hålla i en, i en glasbit bara. Jag hade liksom ingen superömtålig telefon innan men de här jävla nya iPhonesarna de är som gjorda för att man ska tappa dem. Ja det är nog precis det som det, det är också. Och det var ju så här också. Jag tappade den alltså det tog på riktigt fyra timmar och så åkte jag iväg så här till det heter inte glasmesteri, men där de lagar då mobiltelefoner och så så här, jag har spräckt skärmen på min telefon så kan du fixa det och så här, det kunde de givetvis skysta som de var. 1500 spänn skulle de ha för det. Och då insåg jag ju så här att ska inte jag ha med mig så här en glasmästare var fjärde timma för att byta skärmen på min Du menar att du ska heltidsanställa en kille som, som går och lagar den var fjärde Ja, timme. men precis. Ja. Så kanske det är dags att skaffa sig ett skal. Och så kommer krusell in i bilden. Jag älskar dem för det. Ja, och det som är bra nu då är att förra gången som det kanske var aktuellt för dig att ha ett skal då kanske det var någon så här rosa hårig grej som du hade på högstadiet som du skulle sätta runt telefonen. Man bytte så här på sin 33-tia. Som han gjorde Spider-man som en logga på liksom. Alltså när, när det var aktuellt senast så var det inte så schyssta skal. Nej. Utan det var ju saker som man satte runt telefonen som tog över luren totalt liksom. Ja men nu har de ju också fått in lite mer funktioner och skit i skalen. Innan var det ju mest bara, den här kan du tappa från Eiffeltornet. En plats jag väldigt ofta tappar min telefon från. <laughs> Nej men nu finns det ju faktiskt grejer som känns lite mer premium som jag var inne på. Som inte liksom gör telefonen 4 cm tjockare. Det känns precis som att man inte har något skal på fast den skyddas ändå. Och i vissa fall som jag gillar då så finns det faktiskt och fickor sånt man kan stoppa eh, visakort och sånt som man inte behöver ha med sig. 28 andra eh, plånböcker och väskar och så vidare. Ni du fattar ungefär vad jag menar. Du där. gillar ju den typen av eh, grejer där du kan liksom samla dina kort och grejer. Ja, jag i... gillar inte ha saker i fickorna. Jag hatar det. Så om jag kan ha allting på luren så är det bra. Dumt om jag tappar luren då, men då får jag skylla mig själv. Jag gillar ju att bara ha grejer clean på min telefon. Att min telefon är min telefon och sen har jag plånbok till allt andra. Men det fina är att de har ju skal till, till alla möjliga smaker liksom. Ja, men vi har ju kikat lite här och... Eh, vi kom fram till att du är en bohuskille, kille Patrik. Ja, så många olika anseenden också. Men framförallt i kruselvärlden när det kommer till skal. Ja, för det är ju en serie då som smälter in i telefonen som man knappt märker att det sitter där. Förutom när man tappar den i golvet, då den inte går sönder. Jag vill ha ett skal som knappt är ett skal. Och jag är lite mer av en Timråkille. Det, det trodde man inte. Nej, du överraskas inte. Alltså. Ja, jag gillar inte hockey, jag gillar inte han Henke Setterberg eller vad han hette som är från timrå- Ändå imponerande har sagt, Här, nej, Du har ingen aning om det är sant eller inte nej. Men det är då en serie där det finns fickor och fakta Man kan stoppa in olika kort och sånt Så, så att man får med sig alltid ett jävla paket Så om ni ska råna Hanes Då vet ni precis vad ni ska sikta efter Gå in på krusell.se K-R-U-S-E-L-L -L, Och så kika runt Se om ni hittar något gött till eran lura Eller platta så använder ni koden BB25, då får ni 25% rabatt till och med den 31 maj och ni får dessutom fri frakt. BB25, krusel.se AIK, IFK Göteborg 2-0 på Friends Arena. Det var ingen eh, klang- och jubel föreställning för de eh, blåvita supporterna supportrarna Glimbider. Nej, det var det inte. Och det hade väl inte en enda människa- i hela världen förväntat sig heller? Nej, så är det ju. Alltså, om vi ska backa bandet- och, och, och, och gå in på liksom där vi har varit hela året- så är det ju det chatet som det kanske ändå blir för många nu- om tålamod för Poja- och det bygget han håller på med. Och det köper jag- Eh, hade man sagt innan säsongen Så att jag drog igång När halva laget var utbytt ny tränare Som ska bygga något helt nytt Att vi kommer inte ta några poäng i Solna i år Då hade jag sagt Inga problem, det har ni min blessing för Så att säga Men däremot så blev jag jävligt besviken Över Det var någon sorts loj feeling Redan innan avspark mer eller mindre mer Man ser, tittar på hur laget liksom håller sina huvuden Kroppsspråk och så vidare det är en känsla av att man inte trodde på det Själva överhuvudtaget liksom. Och då är det svårt Att eh, göra några Mirakel eh, och få någonting Uträttat på Friends Arena mot AIK Nej men det är väl kanske lite så det var Att de inte ens själva trodde på det För de inser att vi är inte är så långt fram i den här fasen Vi är fortfarande kvar I våran försäsong lite kan man säga I och med att spelet inte är satt Jag såg att det var många som skrev typ att här, Vi har ju för fan ingen det. Det är väl för fan det enda vi har. Det är bara det att ingen riktigt kan applicera den när nu ute på planen. Ja, och vi kanske om man tittar gubbe för gubbe har inte lika bra kvalitet. Och, men kolla på AIK som får 98 skador. Och den sista killen de byter in är Nabil Bahui som mm. är rätt duktig på fotbollsspelare och så. Så att jag, jag tycker att att förlora matchen, det är inga konstigheter. Men. De elva gubbarna som står på startlinjen så att säga, De måste fan kunna rycka fram Lite mer kraft Lite mer jävla anamma Och lite mer i så fall att Men då får vi fan kämpa ner dem Till sista jävla blodstroppen Och jag är egentligen en sån som hatar det här Vi måste springa mer Vi måste kämpa uh, Den här typiska igen För ofta är det inte det det handlar om Men man kan i alla fall ha något jävla mått av det, för det tyckte jag i alla fall inte utstrålade från laget, sen så kan jag vara helt ute och cykla ändå. Samtidigt då, om vi ska fokusera på vad det är som faktiskt gör att den här jävla målnollan spräcks så är det ju något sorts misslyckat inlägg från vänster som blir en misslyckad träff som blir någon sorts drömträff bort i krysset av Stefan Silva något han kan få tusen chanser på att göra om och inte kommer lyckas att göra. Ja, Sebastian Eriksson var ju ute i media Blåvits utspel ja. efter matchen ja. för övrigt När han fick en fråga och, och, och svarade väl spontant och lite bittert Som man kan höra efter matchen I rätt, Sebastian. Det där, det där drog de ju upp väldigt mycket större än vad det var skulle isa. Oh, Vad du hade gjort exakt samma sak Ja, absolut ja, då så. Men, men ändå jag, jag, Det är väl klart att det är så det där är en lucky shot Av Guds nåde Och som du säger så det är det inte om Inlägget riktas mot någon annan Och han kastar foten Och så sitter den Men vi måste ju hitta ett sätt och få stopp på den här jävla drömmålsparaden som är emot Blåvitt. För nu är det två sådana jävla dödsskott uppe i Östersund. Och så kommer de här två målen. Alltså, eh, man måste ändå kanske problematisera kring det här. Eh, om de enda målen man släpper in är så här märkliga mål och rena drömmål. Då är det ju någonting kanske i, i hela systemet som tillåter detta. Eller är det bara tillfälligheter? Kan vi inte bara låta det vara tillfälligheter för en gångs jävla skuld? Nej, men å andra sidan då så kan man ju också säga att stå inte och skylla ifrån er efter en förlust som där, där, där det andra laget var såklart mycket bättre. Det kan jag också köpa. Så, men men eh, som alltid så kanske man får försöka vara lite rimlig. Men hur ska vi hindra Stefan Silva från att ligga i luften 90 till grader och göra någon värsta superspark i ett bortrekryss på ett misslyckat inlägg. Vad ska vi göra för att stoppa det då? Ja, det rimliga i så fall är ju att ha en gubbe som markerar en kille i straffområdet. Det, det, men det kan, det kan jag, man jag, tänka jag, men, sig. Men, men inlägget gick ju inte på honom som den skulle göra. Där markeringen också var. Jag säger det bara. Det, det är slumpens år. Är det. det är vad det är. Och hur mycket slump skulle du vilja säga att 2-0-målet är då? Förstå förlåt då för att man liksom försöker lugna supporterna lite. Jag blev så jävla lack när jag såg att folks tålamod var slut efter eh, Solna borta. liksom. Nu är jag trött, nu vill jag ställa folk mot väggen om man bara kunde göra det någonstans. Mitt tålamod är över. Bara Okej, okay, går borta, du förlorar, då är ditt tålamod över. Ja, men det är ju rimligt. Nej, som jag skrev på Twitter också liksom... Eh... Om man, om man har slut på tålamod nu så är ju alternativet att återinstallera någon sorts Jörgen Lennartsson figur på kamratgården och, och börja panga långt på någon eh, ny, eh, lång, stor anfallare. Och det tror jag inte att någon vill, för den återvändsgränden träffar väggen ganska snart, skulle jag tro, i dagens fotbollsverklighet. Det var mål nummer två vi skulle prata om, Ja, precis. Och apropå loj och slappa till slappattityd och att man inte tror på det hur fan kan de gubbarna få vägga sig igenom och chipplobba in 2-0? Det övergår mitt förstånd. En klipp liten honom. Klack, klack också. Ja. Ja, ja, men klipp honom, ta en straff, ta ett rätt kort, ta två. Jag vad fan som helst, men det där får fan inte hända. Faktiskt, gubbar. Ärligt. Med Joakim Haneas ögon då var allt lika tragiskt som köerna längs tingsdagstunneln vid 16.30. Nej, det fanns kanske ett eller två ljus i mörkret eh, om jag då ska avsluta det här positivt. Jag tycker Sebastian Olsson är väl den i startelvan som faktiskt försöker få saker uträttat offensivt. Mm. Han är farlig när han viker in och, och lossar skottet. Han kan faktiskt suga in bollen och dra en gubbe lite här och där. Jag, ty jag tycker han visar ändå någon sorts gryende form i eh, detta helvetet som var. Och lite tur så smiter detta skotten in och då är det plötsligt matchen och då kan allt hända. Eh, så Sebastian tycker jag gör det efter förutsättningarna bra. Det tycker jag också det är tråkigt när vi håller med varandra, men jag tyckte verkligen det. Jag tyckte att han stack ut, vågade utmana, vågade gå på bägge sidorna när han var, gick från stillastående till exempel, vilket är väldigt klassiskt annars när man har kommit nu i Pojas nya lagbygge, att man stannar på kanten och spelar tillbaka på första bästa mittfältare eller ytterback. Men här vågade faktiskt Sebastian kliva in och dra mot rådet, och det får vi väl någonstans hylla honom för. Det är väl klart att vi håller med mig, jag har ju rätt. Absolut, vad var nästa jävla ljusglimt då? Nästa ja, var... ljusdiod I ja, det... den här långa, långa tunneln Precis så får man faktiskt säga det Det är Giorgio Karasvili Giorgi Karasvili, när han skjuter med nu Ja precis, han har ett skott där man faktiskt ser att Oj, det där är en bollträff som inte finns Någon annanstans i laget Ja, framförallt så är det en bollträff som ingen annan har och ingen annan vågar skjuta. Det är ju ingen som talar avslut på det sättet heller. Och han skjuter från vänstersidan mot första stolpe också ganska ovanligt, men har ju då den här Darian Bojanic-träffen som gör att han kan göra det. Inga andra jämförelser med Bojanic. Men vi kan inte alltid säga det när vi pratar. Om ja, men det är ändå viktigt disclaimer jag. Han hade ändå en bra grej Bojanic. Det och World of Warcraft, det kan ingen ta ifrån Darian så du menar, om vi tar fasta ordentligt på, på Gordo här så, så kanske vi kan få se i alla fall ett jävla drömmål någon gång under säsongen. Även från Blåvitt, så att säga. Det tror jag. Ja! Nästa match är ju just mot påstådda hela hissingens lag På lördag klockan 16 på Gamla Ullevi I någon sorts derbyhybrid Jag vet inte vad man ska kalla det riktigt Och om man då misströstar efter AIK-matchen så ska man ju då vara medveten om att BK Häcken har ju också blandat och gett ganska friskt under den här säsongen. Victor Wernersson versus Emil Wahlström lär ju inte bli någon spännande kamp. I synnerhet inte om Emil kan vara äkta bror ännu en gång och faktiskt passa oss. Keep the faith som John Bon Jovi brukar säga. <laughs> du, du, du hörde ju här då, vi är inte... Från Göteborg, vi hissingen Hörde du precis skrålas Innan vi börjar prata om den här matchen va? Jag tror det finns till och med en annan låt Där de antyder något sådant i den vägen Ska vi lyssna på vad det du menar då? Vår historia börjar här På en ö vi håller kär Tillsammans är vi starka Vi är från Hisingen Solklart Vår historia börjar här På en ö vi håller kär Tillsammans är vi starka vi är från Hissingen. Och, och när jag frågar dig så här Jocke, vad du tänker när jag pratar om Häcken liksom, vad, vilka konnotationer vill du ta mellan Hissingen och Häcken? Ja men Häcken har väl tagit flaggan ganska högt för att det är de som representerar förorten på Hissingen. de här områdena där det kanske inte är så fett. Där det är mycket betong och höghus Du är rätt på det, lite som andra generationen Kebab, pizza, slevovitsa eh, går på här Där de vill köra sin betongregge på något sätt Och de går ju ändå också på rätt hårt här häcken Med att de är mångfald, de är fotboll Och de är hissingen i någon sorts jävla kombination Är du på jakt efter och häcken här nu Glimmer? Det, det kan vara så att, att eh, det kan komma något här nu jag har gjort lite research på dem. Jag tycker att de har kommit undan lite väl lätt. Jag har faktiskt inne på deras hemsida och pa läste... Patrik lite. Glimbergs grupparbete om BK Häcken. <laughs> Gruppen består av dig. Ja, ändå fler än vad BK Häcken består av. Ja. Jag läste lite kring stadgarna på deras hemsida och där skriver de så här att de lever och verkar i en mångkulturell stad där närmiljön på Hisingen i allra högsta grad berikas av mångfald. Och vad är det liksom då man vill förmedla när man pratar om hissingen? Är det då de liksom mysiga stråken längs Eriksberg? Eller är det de lummiga bondgårdarna längs Säve? Eller kanske är det de flashiga feta kåkarna i Ljuvik? Eller är det mer platserna kring Biskop, Ramberget, Länsmansgården, Lundby och det man vill associeras med? Vad tror du, Oke? Jag tror att det är alternativ två, solklart. Ja, och om man då lyfter på locket kring den här häcken-shit den, och titta ner lite. Vad är det då man gör för sitt närområde? Vad är det då man gör för förorterna? Vad är det som man så himla gärna vill associeras med? Ja, vet du det? Förutom att hålla i flaggan. Ja, men verkligen så. Förutom att stå längst fram och säga att vi är liksom förortens lag. Ja, yeah. Dels då så har man ju då det här Sabine Södergards hederspris som delas ut till engagemang på hissingen som står för så integration och jämställdhet. Och tidigare pristagare är så här Safe Walk och Hissingsbacke FC och Västra hissingens basketklubb som håller till vid Friskvällestorget och hissingen boxning och integration i Göteborg i biskopsgården. Det är ju sån här förortsinitiativ och det är väl svinbra eller hur Jocke? Jo, det är det. Ja. soppas bra att BK Häcken och själva kände att det här kan ju inte heta Sabine Södergards Hederspris för, för det är det ingen som vet att vi gör den här bra grejen. Så vi döper om det till BK Häckens samhällspris så folk fattar jävla goda vad. Men nu låter du lite bitter här. Är det, är det inte en bra grej det här då? <gård> jo. De ger bort 20 000 och tar någon sorts jävla superflagga för att de bidrar så otroligt jävla stort. Men 20 000, det är väl bra pengar? Ja, det är bra pengar, men man får ju också otroligt mycket PR för detta. Vilket såklart är skälet för att man överhuvudtaget ens byter namn på saken. Där, det kan jag köpa. Du, du menar liksom att eh, GP och GT och alla medier i Göteborg skriver om: eh, Nu har den här personen här fått häckens. Eh... Samhällspris! Fy fan och ja. fint det. Är. Jag mm. kollar lite så här, Om man ska annonsera i en här medelstor tidning i Sverige ungefär vad du får för 20 000 kronor då. Om man ska jämföra med den PR man får för att ge pengar till Hissingenboks ah, till exempel. Eh, för det första, då, så ska de ju först ha bara 10 000 bara för att ta in din annons. Här, för att du lyfter på luren och säger hej, jag vill annonsera så. Här, ah, Där börjar pengarna ta. Sen får man då i en medelstor tidning en 12 cm gånger 8 cm stor annons. Och man får gärna hålla sig till en stad i storlek med Lund. Gärna på vänstersidan i tidningen och man får gärna annonsera en torsdag som är en riktigt dålig tidningsdag. Kort sagt, så ett samhällspris på 20 000 uppmärksammas som fan i Göteborgsmedia. Jättestort, jättebra. Eller så får man en liten, liten blänkare i någon tidning i en stad som typ Allingsås eller Lund. Ja, men typ baksidan av eh, kontaktannonserna ja. på eh, Ia Lingsås-posten. Ja. Ja, men det sånt. var nobel det. Ska vi kolla med vad de gör då? för att verkligen fånga upp områdena? Ja. Football Fridays. Där man tillsammans med hissingen FC då öppnar upp Lundbystrand för spontan fotboll på fredagar. Så att kidsen inte ska hänga så här utanför kiosker och röka och vara elake. Det låter väl förvisso billigt men det är väl ändå ett bra, en, en bra grej. Du låter lite missundsam här måste jag säga. Det här är alltså då öppet mellan oktober och april. Alltså vet de hur jävla kallt och blåsigt det är på hissingen mellan oktober och april? Det är lätt alltså en jävla ungjävel där och spelar. Nej men visst men det är ju någonting som man gör som är bra för förvisso men om man då Kanske vill ställa det i relation till vad någon annan klubb i stan gör som ja, men... inte tar den här flaggan på samma sätt. Du, du tänker på en klubb som IFK Göteborg som faktiskt bygger fotbollsplaner ute i förorterna. Ja, men precis. Men de har ändå alltså, hytt gympasalen i Lundbystrand <laughs> där. Det står alltså under flikens samhällsansvar hos BK Häcken. Men jag tror jag, så här, jag tror inte att du är ute efter att racka ner på just de här aktiviteterna. Inte utan alls. snarare på den enorma liksom, exponeringen och den enorma liksom, stämpen av godhetens riddare som man får med de här extremt små sakerna och mer smart PR. Precis så, Jocke. Ska vi ta också då kolla lite hur det ser ut så här i ledande position när vi pratar om BK Häcken och de som styr och stämmer, de som gärna vill associeras med förorterna, med Lundby, med biskop, med länsman och hela den biten. Är man från Hissingen överhuvudtaget? Vi har ju ordföranden i styrelsen Anders Billström. Han bor i en riktigt jävla godkåk ute i Hindås, inte Hissingen. Nej. Vi har viceordförande ordförande Göran Pregmark. Han bor i centrala Göteborg, inte Hissingen. Vi har Johan Lövkvist styrelseledamot. Han bor på Stenungsön, gör han. Inte Hissingen. Stenungsöen Stenungsön är ju riktigt mint. Han har ju en egen brygga. För vissån ö, men inte Hissingen. <laughs> inte Hissingen. Tror du han har mycket förortskids ute sig vid sin brygga som kickar boll på kvällarna? Ingen kommentar Bjuder han mycket grillkvällar För att få liksom samkväm ute vid hans feta villa i Stenings Det är ju inte på hissingen i alla fall Nej. Vi har Siri Mårtensson, ledamot Centrala Göteborg Inte hissingen. Vi har Ulf Angerås, Falkenberg nära havet Inte hissingen. Vi har Dan Martinsson som är kassör Han bor i sävedalen. Alltså inte på hissingen. Vi har Louise Karlsson Hon bor i en riktigt god lägenhet Vid Nya Varvet Inte hissingen. Och så när man verkligen har letat och letat och letat Då hittar man då Martin Olofsson En äkta bror som bor i Torslanda pam pam pam, pam hissingen I en kåk för över fem miljoner <går> Utemot Ljuvig <tjurviktor. Ja. går> ja, Vi har bubblor i sammanhanget här då Så har vi Sonny Karlsson som är sportchefen Är du blåvit eller? Han som väldigt gärna associeras med allt det goa kring BK-häcken Ja men verkligen ledande positionen här Ja, Sävedalen inte hissingen då. Nej, och så har vi då direktör Dennis Andersson. Alltså den klubbdirektören som kanske har absolut bäst hår i hela allsvenskan. Som dessutom kallas för Gotia Cup generalen lite titt sånt tätt va? Gött namn är det faktiskt. Ja. Jag borde jag ju skö Ja, inte på hissingen Absolut Nej. inte hissingen Ja, men då har vi styrelsen och så att säga att den operativa ledningen för klubben. De, mm. de var inte så mycket i hissingen. Inte jättemycket. Hur ser det ut om man kollar på spelatruppen då? Om man tar den som är i ledande position där då. Lagkaptenen, vet heter han, Rasmus Lindgren. Ja. Var bor han då? Tror du han bor på hissingen? Mm. Nej, fan heller. Han bor i en riktigt god jävla villa i Fiskebäck. Jag har ju kollat upp varenda jävel här nu, Jocke. Ge mig till namn. Ja, men den här nya killen Irandust som verkligen är den som man sätter sitt hopp till och som verkligen på något sätt eh, har en feeling av allt det här som häcken vill förknippas med. Hela det här, så här eh, akademistråket och andas framtid menar du? men. Ja, nej, Möndal. Aj då. Ja, så kan det gå. Eh, de har ju värvat in eh, Victor Lundberg som har kommit in och gjort succé. Den nya killen, han måste de ändå ha placerat eh, i någon sorts lägenhet på hissingen. Tänk var ska jag se här. Viktor Lundberg Bor i en god lägenhet på Kungshöjd Det känns inte så mycket Som att de är från hissingen ens Nej, Och så här, allt det här man vill kopplas med då Kring det här eh, Och är man coola... från hissingen så är man ifrån Torslanda Ja, och då är det en gubbe Han tar den för laget Känns det nästan som Några som har synat det här hyckleriet då Är ju Häckens Officiella supporterklubb eh, För de menar ju då på att så här, Det är äkta som vi ska hålla på med det limmar inte så jävla bra heller då med att typ åka till Dubai, Förenade Arabemiraten, Abu Dhabi och allt vad det heter på träningsläger. Så vad de gjorde var att de skickade in en motion till sin styrelse om att man ska sluta och lägga träningsläger där. Rimligt. Vet du hur BK Häckens styrelse hanterade det lättast? Mm, jag har väl mina aningar här, men fortsätt mm. nu när du är i gasen. Nej, men om du som supporter tycker en sak... Och ditt älskade lag samtidigt spelar svenska kuppen borta i Stockholm mot Djurgården. Väljer du då matchen för att stötta ditt lag eller väljer du att gå på årsmötet? Alltså det är ju en filosofisk och ideologisk fråga. Men det är ju helt sjukt om man ens ska behöva ta det beslutet. Men det fick man tyvärr göra den här gången då för att BK Häckens årsmöte var exakt samtidigt som BK Häcken möter Djurgården borta på Tele2 Arena. Vilket gör att killarna och tjejerna som har skrivit den här motionen inte ens har möjlighet att närvara på årsmötet. Nej, men och här någonstans så börjar det ju bli riktigt liksom intrikat om man säger så. Här börjar det ju framstå mer som att häcken är AFC-light. Man vill få årsmötet ur spel. Och jag tycker väl att det är ganska tydligt att det finns ännu större saker bakom de här besluten. För om man backar bandet lite och tittar då. BK häcken. Som existerar som stor och rik elitförening Bara på grund av en enda sak Alla lyssnare kan ly rycka upp handen och skrika God Jakub Precis, det är ju där alla pengarna kommer in Som gör att man kan ha de här goda lönerna som man kan bo i de här goda villorna och så vidare Du menar att det inte är det höga publiksnittet som ser till Så att eh, kapten Lindgren kan ha sin goda studsmatta Utanför sin goda villa i Fiskebäck Nej, för det är det ju inte. För det är ju ingen som tror det. Jag vet inte om han har om studsmatta. Det lät som att jag har varit utanför. Inte jag har jag har inte varit. För visst var det i höstas som det beslutades att Gotiga Cup skulle bli ännu större, så att säga. Och inte i Göteborg då. Utan man skulle starta en turnering i Abu Dhabi, Förenade Araba Emiraten. Ja, och i den här pressreleasen från BK Häcken så kallade man det för en central hub. Precis som att det var det geografiska läget som var direkt avgörande här. Ja, och om det är så att man ska starta en gotiga cup i Abu Dhabi och få in en jävla massa cash den vägen på samma sätt som eh, klubbar som Manchester City och PSG och allt vad de heter, då kan man ju inte samtidigt besluta att klubben inte ens åker på träningsläget till Dubai, för då ställer man sig på rak med de PR-maskinerierna som vill tvätta bort stämplar och annat som man har i de länderna. Jo, det var ju ingen jämn röstning då på det här årsmötet. Det var ju 25 röster emot och 36 röster för. Beträver. Ja, Jag inte vet, den siffran är så oerhört jävla låg. Men det kan samtidigt inte varit någon nyhet för föreningen då att den här matchen mot Djurgården skulle spelas. Nej men det här lukte riktigt jävla illa faktiskt. Man manövrerar bort Årsmötet, lägger det på samma dag som det absolut Kan vara en tävlingsmatch Borta någon helt annanstans Så de stackarna som faktiskt har börjat känna Liksom den möjliga doften De, de är någon annanstans för de är grund och botten Supporter som följer sitt lag Och de är obekväma att ha därinne att göra Så de skippar vi iväg bara, pang bort med så vi Och så kan man istället klubba igenom det här beslutet Att vi kan fortsätta åka till Dubai Inga problem, business as usual Med våra partners där nere och så kommer man istället med någon riktigt jävla tafflig förklaring om att vi bygger broar istället Ja, det tror fan att ni gör det När broarna är gjorda av guld Med någon sorts ledstång i platina där det finns en enskild röd matta för Dennis Anderssons riktigt jävla bra hår Ja, men är man general så är man Eller hur? Det finns säkert generaler både här och där Som absolut får med att sponsra BK Häcken Det är väl säkert bara dega upp Fick hyckleriet på hissingen äntligen se dagens ljus, Jocke? Ja, men det tycker jag var fan var på tiden. För när det gäller de här sakerna med årsmöten och annat som man byter bort mot cash så är inte häcken ett jävla dugg bättre än AFC, Östersund och Dalkurd och alla de här som utmanar föreningsdemokratin. Så lugn med er. Välkomna till Gamla Ullevi, klockan 16.00 på lördag. Vi ska festa. Vi har en ny sponsor till BB-podd som kommer vara med oss hela säsongen. Och det är expect.com. Nej! Varför säger du nej? Då kan jag ju inte spela VM. <laughs> det är du och jag och Zlatan som sitter isolerade här nu. Jag tänkte att det, det är ju fåvårdskris liksom så att jag ser, det ser ut som att jag platsar i MLS i alla fall om man kollar på de bilderna liksom. Där verkar inte försvara när vad var så heta. Det var ju typ i, du vill inte försvara heller, du är målvakt ju. Ja. Ja. Det var, var det inte idag som Jan Andersson sa någonting i stil med att jag fokuserar inte gärna på Zlatan utan på de 250 000 som hellre vill vara med? Nu är det ju bara 249 998 pers, du och jag sitter i karantän från FIFA. Ja, jag tror inte att vi var eh, riktigt påtänkta ändå. Men berätta nu istället om detta. Eh, Expect.com är ett spelbolag. Sysslar med lite sådana grejer. Och vi kommer göra riktigt jävla roliga grejer med dem i år. Det kommer vara en liten annorlunda sponsor som kommer eh, trycka in lite mer udda tilltag kanske. Det kommer krydda upp tillvarorna här kanske. Det kommer kanske bli lite mer mint tillvaro för några blåvitt Jag tror vi drar igång något roligt redan till karavanen. Ja men vad spännande. Vi, vi säger väl inte mer än så. Och nu så, och den som lever får se, helt enkelt. Lite så. Glöm inte att boka upp karavanen heller. Det har väl inte undgått någon som lyssnar på den här podden att det har varit lite hett om öronen för vissa eh, ordföranden i vissa klubbar i Östersund den här veckan, <laughs> eller? Nej. Jag tror inte någon har missat det nej. Vilket garv ja, ja. Eh, Vi som liksom har haft det här på gen Vi tycker ju att det är skönt att det kommer ut Så kan man säga Vi har ju faktiskt pratat om det här Ja och vi vill eh, kanske på något sätt utnämna eh, Just Daniel Lindberg till Veckans idiot eh, För att han har fortsatt med det här liksom, spelet uppe i bakom kulisserna i Sesund. Trots att vi i bb podd var honom på spåren redan 2016. Ska vi lyssna? Eller? Det är ju någonting som är lite fishy i Sesunds och runt Sesunds fotbollslag. Det, det, det är ju inte så att de har stan emot sig direkt. Nej, ja. Det, hela den staden är väl deras ordförande, han Daniel Kindberg och... Han äger väl varenda jävla bolag i den staden De är tre man i styrelsen Och det är han och hans två polare typ, liksom. Har de kikat ordentligt i bordföringen På det här jämnkraften? Eh, den är lite halvsvajig det, hon, det var väl någon kvinna där som gjorde ett reportage Just i Sundsposten, jag tror hon fick sparken Eller någonting i den stilen Så det, den är lite korrupt Den staden Men det var en fin damage control han gjorde du eh, När han har varit häktad och kommer ut Eller hur? Att det var så synd om honom. Ja, verkligen så. Han liksom börjar med att säga jag ska ställa mig på en presskonferens här nu. Ni, ni kommer inte få ta några enskilda intervjuer men jag vill göra ett uttalande statement så att han kan få vinkla sin sanning. Eh, och så menar på då att så här, Alla andra eh, profiler Eller i min situation hade gått och gömt sig Men inte jag, jag står min sann längst fram längs barrikaderna med flaggan i topp Jag är så himla bra Och sen sätter han sig på presskonferensen Och försöker att finna hela jävla Mediasveriges ömkan ah, Fy vad vidrigt det var och Vad är det du brukar säga? Att han ville ha på sig den största offerkoftan i hela världen alltså. Och sjuk blev stackaren På köpet också If you can't do the time Don't do the crime Bra skjuts i den låten, Hannes Ja, men ska vi ta en snabb clickbait-polis också Bara för att få en anledning att spela den eller? Ja, framförallt för att folk inte ska tjata Efteråt <laughs> Jag, jag tycker att man har hittat ett nytt clickbait mönster här nu inför VM. Aha. Och det är att man ska lura i svenska folket att våra spelare inte kommer kunna spela VM. Ja, <laughs> det är mycket om spelare och VM och deras vara eller inte vara. Ja, mm, men det är deltare. ju så himla enkelt som det som alla går igång på. Nej, missar han VM? Uh, Sportbladet skriver så här då. Säsongen över för Emil Forsberg. Jobbigt eftersom eh, VM Ändå får se vara en del av säsongen Ja verkligen ja. Forsberg av de tre sista matcherna i Bundesliga Så då är ju hans Bundesliga säsong över ja, ja Men det är ju inte det man vill Att folk ska tro när man kastar sig Över musen och klickar in eller hur ja. Nej det är ju att han är borta från VM Men det är han inte Inga problem ni behöver inte klicka på den heller Tack för mig På den här lilla stunden som ni har lyssnat har vi lyckats bli över med hela jävla BK-häcken. Men är vi är ändå mycket, tacksamma. Ja, för, nej, det kanske inte är så himla många. Man vill är... inte ha Abu Dhabi på halsen. Det nej, det vill... Men jag har inte tänkt åka dit. Har du det? Nej. nej då, så. Tack så himla mycket för att ni har lyssnat på BB-podden den här veckan. Tack till Crucell, vår nya sponsor som gör de här riktigt snygga och schyssta premiumskalen. Eh, och kejsarna, tillbehör, mobiler, surfplattor, allt sånt. Och vi har ju det här grymma bb erbjudandet som går ut på vad? Man skriver in BB25 på deras hemsida så kan man klicka hem valfri för artikel därifrån som är riktigt jävla mint när det kommer till datorväskor och mobilskal och mobilplatsskydd och dylikt. Och då får man ju 25% i rabatt och också fraktfritt. krusell.se K-R-U-S-E-L-L.se Tack också till Melrose Company Som ligger i Kungsbacka På Kungsmässan Andra plan Det är riktigt jävla bra planet Vad är det de har på gång? Ja men om man lyssnar på den här podden i tid då Så hinner man ju ta sig ut Till deras ettårsjubileum och vipkväll Där man får 30% på allt man handlar Det är bara åka dit och fylla på med sommarvägen Så är det den 25 april idag När du lyssnar Så hade jag sett till att åka ut till Kungsmässan You said that we would always be Without you I feel lost at sea Through the darkness you'd hide with me Like the wind we'd be wild and free You said you'd follow me anywhere Through your eyes Tell me you won't